Əz-Zuhruf surəsi 89 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə Ha-Mim. Açıq aydın kitabağında olsun ki, biz onu anlaya biləsiz deyə ərəbcə Quran etdik. Şübhəsiz ki, o dərgahımızdakı əsl kitabda löf-ü məhfuzda mövcuddur. O çox ucadır, çox hikmətlidir. Siz həddi aşan bir qövmüsünüz deyə Quranı sizə təbliq etməkdən vaz keçməliyikmi? Biz sizdən əvvəlkilərə də neçə-neçə peyğəmbərlər göndərmişdik. Onlara elə bir peyğəmbər gəlməzdi ki, ona isteyza etməsinlər. Biz onlardan daha qüvvətli olanları məhv etdik. Əvvəlkilərin başına gələnlər nə qıl olunub keçmişdir. Həqiqətən əgər onlardan göyləri və yeri kim yaratmışdır deyə soruşsan, mütləq onları yenilməz qüvvət sahib olan, hər şeyi bilən Allah yaratmışdır deyə cavab verəcəklər. O Allah ki, yeri sizin üçün beşi yetdi və doğru düzgün gedə biləsiniz deyə orada sizin üçün yollar saldı. O Allah ki, göydən bir qədər su indirdi Biz onunla ölü bir məmləkəti dirildirik, siz də dirildilib qəbirlərinizdən belə çıxardılacaqsınız. Və o Allah ki, ciftlər xəlq etdi, səvar olduğunuz gəmiləri və heyvanları yaraddı. Ona görə ki, onları minəsiniz, sonra minib oturduğunuz zaman Rəbbinizin neymətini yada salaraq deyəsiniz, bunları bizə rahm edən Allah pakdır, müqəddəsdir, bizim onlara gücümüz çatmazdı. Həqiqətən biz Rəbbimizin hüzuruna qaydacaqıq. Amma müşriklər ona öz bəndələrindən övlad isnad etdilər. Həqiqətən insan açıq aşkarına şükürdür. Yoxsa o, yaratdıqlarından qızları özünə övlad götürüb, oğlanları sizə məxsus etdi. Onlardan birinə, rəhmana isnad etdikləri qız uşağı ilə müjdə versən, qəzəbdən boğularaq üzləri qap-qara-qaralar." Onlar bərbəzək içində böyüdülüb, mübahisə zamanı bir dəlil gətirə bilməyən qızlarını Allaha övlad isnad edirlər, onlar rəhmanın qulları olan mələhləri dişi saydılar. Məyər onlar mələhlərin yaradılışına mi olmuşlar, onların bu şəhadəti yazılacaq və sorğusal olunacaqlar. Onlar dedilər, əgər rəhman istəsə biz onlara ibadət etməzdik. Onların dedikləri barədə heç bir biliyi yoxdur. Onlar ancaq yalan danışarlar. Yoksa onlara bundan əvvəl bir kitab vermişik ve onlar ona istinad edirlər. Xeyr! Onlar, biz atalarımızı bir din üzərində gördük və biz də onların ardınca getdik deyirlər. Biz səndən əvvəl hər hansı bir məmləkətə qorxudan bir peyğəmbər göndərdiksə, onun nazneymət içində yaşayan böyükləri sadəcə olaraq, biz atalarımızı bir din üzərində gördük və biz də onların ardınca getməkdəyik, dedilər. Peyğəmbərlər, əgər sizə atalarınızın sitayış etdiyini gördüyünüz dindən daha doğrusunu gətirmiş olsam necə, dedikdə, onlar Biz sizin də göndərilənləri inkar edirik deyə cavab verdilər. Buna görə də biz onlardan intiqam aldıq. Bir gör, yalançı sayanların axırı necə oldu? Yadına sal ki, bir zaman İbrahim atasına və qövmünə demişdi, Mən sizin ibadət etdiklərinizdən tamamilə uzaqam, yalnız məni yoxdan yaradandan başqa. Şübhəsiz ki, o məni doğru yola müvəffəq edəcəkdir. Onu öz nəslə arasında həmşəlik qalan bir söz etdi ki, bəlkə insanlar onun dininə qaydalar. Xeyr! Mən onlara da, atalarına da, özlərinə haq və bəyan edən bir peyğəmbər gələnə dək gün verdim. Onlara haq gəldikdə, bu sehirdir, biz onu inkar edirik, dedilər. Onlar dedilər, məyər bu Quran iki şəhərdən olan böyük bir adama nazil edilməli deyildi mi? Məyər sənin Rəbbinin mərhəmətini onlar mı paylaşdırırlar? Dünyada onların donanacaqlarını öz aralarında biz bölüşdürdük. Bir-birlərinə iş gördürsünlər deyə, Bəzilərinin dərəcələrini digərlərindən üstün tutduq. Sənin Rəbbinin mərhəməti onların yığdıqlarından daha yaxşıdır. Əgər insanların bir tək ümmət olmaq ehtimalı, təhlükəsi olmasaydı, Rəhmanı inkar edənlərin evlərinin tavanlarını və çıxdıqları nərdivanları cümüşdən edərdik. Eləcə də evlərinin qapılarını və sökəndikləri taxtları cümüşdən düzəldərdik və onları qızıl bəzəklər içində qərq edərdik. Həqiqətən bütün bunlar fani dünya malıdır. Ahirət isə sənin Rəbbinin yanında ancaq Allahdan qorxub, pis əməllərdən çəkinənlər üçündür. Hər kəs rəhmanın zikrindən boyun qaçırsa, biz ona şeytanı vurcaq edərik və onun yaxın dostu olar. Şeytanlar onları doğru yoldan çıxardar, onlar isə özlərinin haq yolda olduqlarını cüman edərlər. Nəhayət, o hüzurumuza gəldikdə, öz yanında olan yoldaşına belə deyər, Kaş ki, mənimlə sənin aranda, şərqlə qərb arasındakı məsafə qədər uzaqlıq olaydı. Sən nə pis yolda eymişsən? Bugün peşmançılığını sizə heç bir fayda verməz. Siz birlikdə zülm etdiyinizə görə, əzaba da ortaksınız. Ya Peyğəmbər, məyər sən karları işitdirə bilərsən, yaxud körları, haqq yoldan açıq aşkar azanları doğru yola mı yönəldə bilərsən? Əgər biz səni götürüb ap Bil ki, onlardan mütləq intiqam olacağıq. Ya Hüssən həyatdaykən onlara vəd etdiyimizi, əzabı göstərəcəyik. Həqiqətən biz onlara əzab verməyə qadirik. Buna görə də sən özünə vəhylolunandan yapış. Həqiqətən sən düz yoldasan. Şübhəsiz ki, o Quran sənə və sənin qövmün üçün öyüd nəsiyyətdir. Siz mütləq sorğu-sual olunacaqsınız. Səndən əvvəl göndərdiyimiz peyğəmbərlərdən soruş. Biz Rəhmandan başqa ibadət olunması tanrılar mı etmişik? Biz Musanı öz möcüzələrimizlə Firon və onun əyyən əşrafının yanına göndərmişdik. O demişdi, mən aləmlərin Rəbbinin elçisiyim. Möcüzələrimizi onlara gətirər-gətirməz, onlar bu möcüzələrə lağ edib gülmüşdülər. Onlara bir-birindən böyük olan möcüzələr göstərdi. Onları əzabla yaxaladıq ki, bəlkə haq yola qaydalar. Onlar dedilər, ey sehirbaz, səninlə olan əhdi hörmətinə, Rəbbinə bizdən ötürü dua et. Biz mütləq doğru yola gələcəyik. Biz onları əzabdan qurtaran kimi, sözlərindən döndülər. Firon öz qövmünə müraciət edib dedi, Ey qövmüm, məyər misir səltənəti, Altımdan axıb gedən bu çaylar mənim deyilmi? Məyər görmürsünüzmü? Yaxud mən az qala sözünü belə, Aydın deyə bilməyən bir zavallı kimsədən daha yaxşı deyiləmmi? Onun üstünə qızıl bilərziklər atılmalı Və onunla birlikdə bir-birin ardınca mələklər gəlməli deyild Firon öz qövmünü gelbəyin yerinə qoydu. Onlar da ona itayət etdilər. Həqiqətən onlar fasik bir qövmüdilər. Bizi qəzəbləndirdikdə onlardan intiqam alıb hamısını suya qərg etdik və onları sonradan gələnlərə misal və ibrət dərsə etdik. Məryəmoğlu İsa misal çəkilincə, sənin qövmün sevinçdən güldü. Onlar dedilər, bizim tanrılarımız yaxşıdır, yoxsa o? Onlar bunu sənə yalnız mübahisə etmək xatirinə dedilər. Şübhəsiz ki, onlar höcətləşən bir qövündülər. O, ancaq neymət verdiyimiz və İsrail oğullarına örnək etdiyimiz bir bəndədir. Əgər istəsəydik, yer üzündə sizin əvəzinizə mələklər yaradardıq. Şübhəsiz ki, O, İsanın zühuru, qiyamət saatı üçün bir əlamətdir. Ona şəkk etməyin və mənə tabi olun. Bu, doğru yoldur. Şeytan sizi yoldan çıxartmasın. Şübhəsiz ki, O, sizin açıq-aşkar düşməninizdir. İsa açıq-aşkar möcüzələrlə gəldiyi zaman dedi, Həqiqətən mən sizə hikmət gətirmişəm, Həm də ixtilafda olduğunuz bəzi şeyləri izah etmək üçün gəlmişəm. Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Şübhəsiz ki, Allah mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbinizdir. Yalnız O'na ibadət edin, bu doğru yoldur. Amma onların içərisindən çıxan filqələr arasında ihtilaf düşdü. Acı bir günün əzabından vay o zülmədənlərin halına, Onlar özləri də bilmədən qəfildən başlarının üstünə alacaq. Qiyamət saatından başqa bir şey mi gözləyirlər? Müttəqilər müstəsna olmaqla, o gün dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcəklər. Ey bəndələrim, bu gün sizə heç bir qorxu yoxdur və siz qəm-qüssə də görməyəcəksiniz. O bəndələr ki, ailələrimizə iman gətirib təslim olmuşlar. Siz də zövqcərinizlə sevinci içində cənnətə daxil olun. Onlar üçün qızıl teklər və qədəhlər dolandırılacaqdır. Orada onların ürəkləri istəyən və gözlərini oxşayan hər şey olacaqdır. Siz orada əbədi qalacaqsınız. Bu, sizin etdiyiniz yaxşı əməllər müqabilində varis olduğunuz cənnətdir. Orada sizin üçün bir çox meyvələr vardır. Onlardan yiyəcəksiniz. Günahkarlar isə şübhəsiz ki, əbədi olaraq cəhənnəm əzabı içində qalacaqlar. Onlardan bu əzab yüngürləşdirilməyəcəkdir. Onlar orada əllərini hər şeydən üzmüş olacaqlar. Biz onlara zülm etmədik. Amma onlar özləri zalim idilər. Onlar müraciət edib deyəcəklər, Ey malik, qoy Rəbbim bizi öldürsün. O isə, siz həmişəlik burada qalacaqsınız deyə cavab verəcəkdir. Biz sizə haqqı gətirmişdik. Lakin sizin əksəriyyətiniz haqqı xoşlamırdı. Yoxsa onlar düzgün iş görmüşdülər. Elə isə biz də düzgün iş görürük. Yoxsa onlar ilə cuman edirlər ki, biz onların pıçıltılarını və xəlbəti danışıqlarını eşitmirik. Xeyr! Yanlarında olan elçilərimiz, onların bütün aşkar və gizli söhbətlərini yazırlar. D. Əgər rəhmanın bir övladı olsa, ona ibadət edənlərin birincisi mən olaram. Göylərin və yerin Rəbbi, ərşin Rəbbi müşriklərin ona aid etdikləri isfətlərdən tamamilə uzaqdır. Qoyonlar vəd olundukları günə qovuşana qədər, bihudə işlərə qurşanaraq oynayıb əylənsinlər. Göydə də tanrı, yerdə də tanrı odur. O, hikmət sahibidir. Hər şeyi biləndir. Göylərin və yerin, onların arasındakı hər şeyin ixtiyarı əlində olan Allah nə qədər ucadır. Qiyamət saatını bilmək ona məhsustur. Siz onun hüzuruna qaytarılıb gətiriləcəksiniz. Ondan qeyri-ibadət etdikləri şəfayət edə bilməzlər. Ancaq haqqa şəhadət verənlər müstəsnadır. Onlar bilirlər. And olsun ki, əgər onlardan özlərini kimin yarattığını soruşsan, mütləq Allah deyə cavab verəcəklər. Elə isə haqdan necə döndərilirlər? Muhamməd əleyhissalamın, ey Rəbbim, bunlar iman gətirməyən bir qövümdür deməsi də dərgahımızda məlumdur. Ya Peyğəmbər, onlardan üz çevir və salam de, onlar mütləq biləcəklər.